Тож на майбутнє поклали таки Посейдон за полоном, так учинити, а зараз, круг стін побудованих міцно, битва кипіла шумлива, в розбиваних вежах тріщало бруся могутнє, приборкані пугою Зевса Аргеї, під кораблями глибокими, збившися, ледве тримались повні страху перед Гектором, дужим носителем жаху, він же так само в бою шаленів до вихру подібний, наче той лев або вепр, оточений псами й ловцями, грізно стрибає навкруг могутністю гордий своєю. Ті ж оточились стіною, його свої лави зімкнувши, стали навпроти і мечуть на нього із рук безустанно гострі списи. Але не страшиться, боязні не знає, серце відважне, він навіть безстрашністю сам себе губить, сміло стрибає навкруг ловців іспитуючим мужність. Де б він не кинувся, ловецькі ряди перед ним відступають. Так же і Гектор по юрмах троян пробігав і благав їх рів перейти, спонукаючи, та не посміли зробити і коні цього прутконоги. Лиш тяжко хропли біля краю, рову того упираючись, надто широкий, страшив їх, виглядом він. Здавалося, їм його ні переїхать, ні проскочити. Кручами, бо обривався стрімкими, рів той обабіч до того ж, Густий частокіл понад ними гостро стирчав, Його збудували синове Ахеїв високо й міцно, щоб захистом був їм одвою ворожих. Через той рів провести бистрохідну свою колісницю, кінь би не міг, а піхота пройти його все ж поривалась. Полідамант підійшов до хороброго Гектора й мовив — Ектори, інші троянські і союзні вожді, полководці, це божевілля. Крізь рів, о той, коней нам гнать прутконогих. Страшно, бо важко його перейти, ще й загострене кілля з нього стирчить, а за ним і ще й вал збудували Ахеї. Ні перейти неможливо, той рів, ані битися в ньому. Кінно, він надто вузький. І, боюсь, полягли б там всі вої. В разі Ахеям, замисливши, лихо їх знищити хоче Зевс громовладний і поміч Троянському війську подати, дуже того б я хотів, щоб негайно це все відбулося. Хай же далеко від Аргоса згинуть безславно Ахеї. А як повернуть на нас вони і відсіч дадуть, одігнавши від кораблів, і врів заженуть нас глибоко проритий, то навіть вісник біди від стимкої навали Ахеїв вже не устигне, боюсь я, до міста назад повернутись. Зважте ж на те, що скажу я, і моєї послухайте ради. Коней, візничі нехай притримують нам перед ровом, ми ж усі пішки при повнім озброєні рушим навально. Гектору вслід проти натиску сили такої Ахеям встояти годі, коли вже нависла над ними загибель. Так він сказав, і Гектор те слово вподобав розумне. З повоза він тої ж миті озброєний скочив на землю, не залишались на конях своїх тоді інші трояни, Скочили всі з колісниць за Гектором слід богосвітлим. Кожен із них наказав своєму тоді візникові коней в належнім порядку тримати недалеко від рову. І, розділившись самі на п'ять зброєносних загонів, лави замкнули свої і рушили вслід за вождями. Перший очолили Гектор, і Полідамант бездаганний, найсміливіший то був, і найбільший загін, найзавзяті ж прагнув він вал зруйнувати і під самими суднами битись».